Rugăciunea a 74 patra. pentru darul luminii, minții și inimii. Aleluia slavă văție Doamne Iisus Hristos te iubim și te mulțumim pentru darul luminii, fiindcă fără lumina ta nu este adevăr, nu este viața, nu este calea, ci orbire, moarte, minciună, ticăloșie, boală, iad, păcat, fiindcă fără tine care ești lumina lumii și prin care toate s-au făcut. Toate nimic nu sunt. De aceea, fără tine nu există viața veșnică, mântuire, îndreptare, sfințenie, pricepere, înțelepciune, înțelegere, credința cea adevărată, cunoașterea celor sfinte, puterea care toate le ține, lumina minții și inimii. Aleluia! Slavă ție, Doamne, Iisus Te iubim și îți mulțumim pentru darul luminii, fiindcă fără lumina ta nu există gândul cel bun, îngerul de pază, straiul de lumina al sufletului cu care la tronul tău de slavă trebuie să ne înfățișăm și să ne închinăm. Lumina rănilor tale să o sărutăm, iubirea ta ca o lumină lina sfintei Slavi, în minte și inimă să o căpătăm, ca o cruce sfântă a legii iubirii pe care ne-ai dat-o să o purtăm. Aleluia, slavă slavite Doamne, să toate te iubim și să mulțumim pentru darul luminii, fiindcă fără lumina ta sufletele noastre erau oarbe, surde, neputincioase, schilodite, nebune, negri de păcate, aprinse de patim, căzute în cursele demonilor, ca niște nimicuri pline de trufie, fiindcă nimic bun și vrednic nu am făcut decât întuneric de și moarte, dar tu ne-ai lăsat vederea, auzul, mâna milei, înțelepciunea Duhului înțelepciunea înțelegerea prin duhul înțelegerii, puterea prin duhul tăriei, pacea prin duhul Sfatului, cunoașterea prin duhul cunoștinței, pocăința smerenia și iubirea prin duhul temerii de Dumnezeu.